Ràdio 77 La ràdio per la ràdio T'agrada la ràdio? Vine i participa Dóna difusió a les teves idees No passis pena si no en saps Tots varen començar així Envia'ns un correu amb la teva proposta Ràdio 77 amb número Escolta Ràdios Lliures. Escolta Ràdios 77. Benvinguts al cinquè programa de Cultura 77. Avui xerrarem de literatura, on tindrem un especial del Sant Jordi, de sèries, on parlarem sobre Black Mirror, de videojocs, on xerrarem d'un lloc independent i recomanarem un documental sobre videojocs, de cinema, on duïm 3 pel·lícules molt variades, d'esports, que en Toni es durarà un recordatori, i el bumball de la setmana, que tot i que avui no tenim un dels nostres col·levedors habituals, en Marc, en Marc us encarregarà de substituir-lo, un poc amb la meva ajuda. Tenem un bumball bastant especial. Bé, estic aquí amb els col·levedors habituals, en la secció d'en Marc, que no hi és. En Toni i en Marc, bon dia. Bon dia i bona hora. Bones a tots. I de, quan volgueu podem començar la secció de literatura. Thank mm -hmm. you. Eh, doncs avui la meva secció de literatura la compartim tots per xerrar un pot de Sant Jordi com no pot ser d'altra manera um, vàrem estar per Palma junts o de més passejant i crec que va estar bastant bé tot i que va ser breu i vàrem anar un pot tard però vàrem veure bastant, uh, bastant de moviment, també hi havia gent d'altres parades que no són pròpiament de llibres com CineCiutat curiós destacar, no, Guillem? Sí, tant, i tant, cercant socis i... i bé, fent un poc una... Tenia una aturada bastant interessant, realment. Unes sí. camisetes que feien moltes ganes de comprar. I, bé, i, i també hi havia, van poder veure't a la plaça Major, aturades de, de partits polítics. Així, sí, sí. El PCM, I Mediterrània la Mediterrània també estava. Ah, també havia a la Mediterrània? Sí, sí. Sí, que va ser un Sant Jordi bastant variat, realment. Llàstima que no es té Ràdio 77. En cert, parlant aquí bé, intentarem s'obrir, sí. si se Com a mínim, separat parada de l'Idiari, on, on estem aquí establerts, eh, podríem tenir uns panfletos que en realitat era així si, si d'èvora, un poquet d'algo, uh, així, si, nostres, nostres targetes i un poc per informar se gent, tot i que no estiguessin físicament allà. Si algun ah. dia tenim coses a oferir, ho podem muntar pròpiament, però de moment i sí, de moment tampoc hi ha molt, molt fòria bé, doncs pues jo m'agradaria xerrant un pot de Sant Jordi a part del que ja han fet un pot de comentar el que havia per Palma que ens contéssiu uh, si vau comprar qualque llibre si l'heu començat o no poc, aquestes coses jo sí, jo he comprat dos llibres d'una col·lecció que mm. és, bé, és, són llibres de, dins del món de Warhammer som llibres de, de fantasia i bé, som la primera i una segona part i la primera part ja me l'estic llegint a fondo i crec que no madura gaire perquè m'està enganxat bastant i mira que jo no sóc gent de, de llegir narrativa feia anys que no en llegia però ara m'ha enganxat bastant i està bastant bé és només un autor que ja el tenia fitxat amb William King que és un dels autors oficials de Game Workshop i té diguéssim la es potestat d'escriure la història de, dins del món de Warhammer, sap doncs un poc com la licència que els hi donen Bé, jo vaig comprar-me un, un llibre de novel·la policíaca. no l'he començat perquè encara ten pendent acabar-ne una altre, Sol passar Sí i bé, vaig mirar per sobre una mica els, els llibres el llibre se deia eh, L'assassino el entre els escombros i és el primer llibre de, que de fet això ho vaig veure després és el primer llibre de l'escriptor eh, per, per tant és primer cas en aquest cas de, de l'inspector en què narraràs els fets no? i està basat en un, un fet real que va passar a la postguerra a Hamburg i quan això una mica en no? Burk està tot, de, tot destrossada per la guerra i passen diferents successos hi ha un parell d'assassinats i si ens petto aquest és pues, el cada... clàssic no? sí, esteia ambientat al 47 no? sí, no sí, sí. Cosí. Bé, ja vaig comprar també un llibre que s'intitula El hombre sin pasado que és una novel·la escrita per Peter May, jo l'he començat no, tampoc he pogut avançar molt, no he tingut molt de temps i bé, és un poc eh, complicat explicar de què tracta té tres protagonistes són històries que se van creuant eh, són thrillers el que és bastant interessant, almenys jo m'he bastant enganxat i bé, història principal diríem és que és d'un inspector de policia que té una vida destrossada ja que bé, acaben de despedir de sa feina eh, abans va morir el seu fill acaba de divorciar-nos amb la seva dona, en la qual tampoc es té gaire i tal, que torna a la seva illa natal, que és un, com una espècie d'illa petita de, de pels terres cocesses, i un cop allà es veu amb un poc amb l'obligació d'investigar un crim que es va cometre 50 anys abans. I únic diguem, pista que té és que s'ha d'anar d'aquest cadàver, bé, dels cadàvers que, que han trobat, està emparentat en lloc d'un home o d'espoble de, de 80 i algo d'anys que són altres protagonistes que té demència senil i que no recorda molt més aquestes coses i una altra cosa que m'agrada molt d'aquest llibre que va ser bastant interessant és que quan tu et fiques a pell d'aquest personatge de, de senzill en demència senil estés, moltes vegades té sentits perquè com que recordes com si em dius estan xerrant d'allò com si fos un moble jo estic d'aquí davant i és super dur però a vegades comença a xerrar de, del pato d'ona super surrealista tot, perquè, saps, vas, com que ell se l'invassella i tu com a l'actor també se te'n va amb ell i crec que molt interessant, saps? és un punt molt a favor d'aquest llibre i bé, tampoc m'enrollarem molt més no sé si vol... bé, després com a punt així curios jornada no aquí sinó a Barcelona cal destacar el fet de Sabaga que va a SEFNAC que ni tan sols els propis autors van anar a firmar se van negar perquè resulta que els atenen els treballadors en una situació bastant precària eh, estan mirant un poc les condicions que tenen i sempre li estan fent pressions de que facin socis de SEFNAC a tothom i li donen garanties que realment no són, no són vàlides que no, són una mica una estafa i, i després les propies condicions sempre estan en una pressió brutal i bé és, és destacable que no hi va entrar ningú inclús s'han posat davant de la porta explicant la seva situació van tenir bastanta cobertura també mediàtica i ja t'he dit amb el suport dels escriptors va ser lamentable veure que estaven a tots les eh, casetes per anar a firmar i no hi havia ningú o sigui, ni fent con ni, ah. ni evidentment ningú firma. no, no, clar està molt bé que protestin un pot d'aquesta manera i bé una última cosa que ja ho destacaria ja abans de concluir és que m'ha sorprendre bastant, que bé evidentment com tothom sap, Sant Jordi s'ha celebrat el dia 23 d'aquest mes d'abril i di 24 a última hora va en el seu diari, la secció de cultura va treure una espècie de rànquing amb els 10 autors que més havien venut i em va sorprendre molt que s'esperava que en García Márquez se recés, mm -hmm. perquè s'esperava que ha a, a, a mort recentment, i tot i que ja era un autor boníssim, però quan algú mor, doncs pues, pega-se a febre i tothom compra, i no estigui en tres deu més venuts, cosa que m'alegra en part perquè se lleve el aquest de com que mort, doncs pues, comprar-me i en part no, perquè és un autor que realment mereix estar en tres deu més venuts per cada vegada. Té obres molt, molt, molt bones. I quina era? Te'n te recordes? Des, des, des no, me'n recordo. És que volia dur el rànquing i avui l'he sacat per web perquè ja, com que m'he posat molt pot temps també a cercar-ho, ja no l'he trobat. Però pues, m'ha sorprendre això que avui el rànquing i no, no Home, jo crec que També, clar, un rànquing fet aquí a la Mesa, a, a Mallorca, saps? Ah, bé, Després... només a Mallorca, va. Clar, clar, evidentment. Ben, va, no sé, perquè... A Catalunya han triomfat molts d'aquests eh, autors mm. d'allà i també crec que els eh, llibres sobre el procés d'independència eh, i tal. Sí, no, aquí també m'ha sorprendre que hi havia almenys dos o autors, que hi havia quatre, que hi havia, o catalans, o inclús d'aquí, Balears. Sí, és que... és el, també hi ha molt de moviment entre uns i altres. Sí, sí, però, però eh, m'ha sorprendre. Però a nivell espanyol, almenys l'any passat, el més venut era el de la Belén Esteban, cosa lamentable. Sí. I ff, crec que enguany també era un poc... Eh, anava amb aquesta línia, perquè almenys na Belén Esteban s'haurà de firmar inclús els autors que estaven de vora d'ella anaven eh, que l'hi firmés o sigui una cosa absurda inclús altres escriptors s'abaixaven els calçons davant d'ella Mare meva Me doncs pues, estan amb aquesta nota trista a la secció de literatura i anem a les sèries Bueno, l'execció de sèries Xerrar uh, en the Black Mirror sèrie que també l'educ perquè Marcus m'ha dit que, que tenia ganes de xerrar d'ella una sèrie britànica que va ser creada per Charlie Brough que era el 2011 i que igual que Esquins, sèrie de la que ja hem parlat en anteriors programes va ser massa per Channel 4 i bé, abans de donar-li espacis a Marcus, doncs pues comentaré que és una sèrie futurista i que té Digam una espècie de sentiment tecno-paranoic i bé que de fet es propitza el llibre que quan l'ha definit diu que cada episodi té un to diferent, un entorn diferent difícil tot una realitat diferent però que el que els uneix unió, és que tots els episodis genen de com vivim actualment és a dir, el que interessant d'aquesta sèrie realment és que reflexiona sobre la nostra manera de viure actualment sobre, sobre el nostre món contemporani però dins d'una ficció futurista uh -huh. I, que, i també destaca per això perquè és una sèrie molt heterogènia o sigui que cada episodi toca temes molt diversos Exactament, sí a més, és, és increïble l'actual que està tu notes que aquestes coses encara que siguin un, dipos, un dispositiu així un poc futurista o una situació un poc més com a fora de, de lloc sí, sí, un poc inverosim Sí però sempre, sempre està allà com a reflex de de lo que és la realitat d'ara és poc no és exacte, exagerada però és, és igual sí, no? però saps que quan tu penses dius, jo això ho estic vivint ara ¿sabes? jo crec mm. que això és el a favor d'aquesta sèrie a part de, com jo sempre coment que visualment i veu-ho visualment està molt cuidada però sí. crec que totes les sèries actuals britàniques i estadunidenses ho tenen, ¿sabes? un punt fort perquè el que destaca jo crec que primer en destaca per aquest valor fallit que té home, la televisió britànica eh, jo i mo molta gent coincideix que és el millor del món, en diferència home. tot i que de sèries als Estats Units eh, té, ser, diguéssim, el premi però d'originalitat no hi ha cap lloc del món que superi amb originalitat i qualitat L'originalitat estaria en Països Baixos Regne Unit i aquests territoris Sí, però, i en, però... quant també, però, després, en quant a qualitat també però en quant a, diguem-ne, només centrat en sèries no ha transformat televisió si la Britànica pot ser la missió si m'ha centrat només en sèries als Estats Units té molta idea sí. no, jo xerrava com a televisió no, sí, sí com a televisió, tant Britànica com de Països Baixos són actualment els més potents i les més innovadores doncs eh, aquesta sèrie eh, és una de les millors que s'han tret últimament però vull deixar clar que no és una cosa innovadora com molts pensen, sinó que en realitat es rescatar les eh, velles sèries antològiques dels anys 80 i després... Bé, ja venien de finals dels anys 70 i va haver com un segon boom en els 80. Sí, de fet, i... és un poc com... Um... No sé, que es la dimensión desconocida. Exactamente. Que ya es antiga, antiga. Sí, es más conocida y antiga, Tales of the Unexpected, que creo que se traduía como historias para no dormir. Exacto. Una de esas que n'hi ha muchas. Sí, veo un poco de qué tipo de series y las reformulo. Sí, porque van a ver unas primeras molt originals i després van sortir com una sèrie B d'aquestes mateixes sèries antològiques. I Black Mirror ve ha dignificat tot el que s'ha fet perquè agafa l'essència però ho fa amb moltíssima més qualitat. També és que té més recursos actuals Clar, però que li dona un toc estètic molt, molt cuidat. Sí. Antigament el que, consta... o sigui, que més destacaria de, de les sèries aquestes és que el missatge que t'adonava. Ara bé, l'argument de cada episodi era bastant inverosímil no s'aguentava gaire jo per les poques coses que he vist eren coses molt estrambòtiques que com que tenia tant de capítols no sabia molt bé per on tirar i sempre sortien robots o mutants o típiques coses que, que un pensa en un sí. futur distòpic que, que era, és el que, que has dit era molt seria bé realment sí, eh, tenia molt... un, un, una pàtina de, de cotrerió que no, no era gens bona, en canvi ara en Black Mirror veus una, una qualitat per tot sobretot el tema dels arguments estar molt cuidat de que sigui tant a de bastant cuidat excepte el, el capítol aquest de 1 eh, Billion Crédits o mèrits, que és, un, és com un més fantasiós que és un senyor que està atrapat en un, una espècie de, de món que tot s'ha controlat en estar fent exercici en un gimnàs per guanyar diners en una espècie de joc com si fos de seguir i amb aquest diners compren tonteries per, per tot virtual sí. I bé un poc eh, fanci aquesta dels videojocs i, i de salinació sí, de, de, de totes Des de les... gamificació sí. un poc de cerida. I... I es consume aí absurd de coses virtuals però és més es i més, Uh, surrealista perquè realment no pretén ser molt real mm. en canvi totes les altres sí que són coses molt, molt quotidianes però amb una introducció d'un element tecnològic que canvia la sí, conducta humana sí, la regla és un poc ligants... no? sí, del joc una altra cosa que, que destacaria és que bé, tot i que potser són un poc contradictòria abans he comentat que és una sèrie molt, una sèrie molt heterogènica en quant a, te a temàtiques i els episodis que canvien, varien molt d'uns altres també m'agrada que és una sèrie molt molta entitat propi si tu vols un episodi i saps que és Black Mirror sí, sí, és molt per això, perquè té un aspecte visual que li identifiques molt fàcil és una cosa que m'agrada que se sí. noti a mi personalment jo no he seguit la sèrie vaig veure el primer episodi i realment me va empatar una borrada realment perquè a més me la van enviar com a feina no? per, per veure i realment sí no? és història a part és, és, és mol molt no és, no és convencional, eh? És a dir, cras que t'ha de deixar amb, un, amb una sensació eh, desagradable, t'ha deixat chocar i dius, "Hostrà, això, si no canviem, arribarem aquí o, o portar, veure reflectit un hàbit teu en un, no sé, en un capítol d'aquests i pues, hostrà, part perversa sa tecnologia és un poc, aquest, aquesta idea de Clar, inquietar que, més que no ho veus descabellat perquè dius és que ho podríem fer fàcilment això. perfectament és dir, és... sí, sí. està un poc també amb el límit de l'ètica, jugues sempre amb això no? de dir, que de vegades tu penses dius, bueno, realment no crec que arribem aquí perquè l'ètica dels de, de, que ho desenvolupar dirà, ui, no, aquí, per aquí no podem passar o es crearà una llei però, bueno, sempre tens aquest... Aquesta inquietud de dir, se podria fer. Sí, sí. Bé, si no més afegis-los la sèrie, passarem a la secció de videojocs. Ara a l'assetió de videojocs xerrarem sobre Bright. Bright és un joc independent que es va llançar a l'agost de dormir 8 i és un joc que mescla principalment els jocs de plataforma i els puzzles. També es té un poc d'estratègia i és un joc que està clarament influenciat per Mario Bros. Pesa. primer s'ha de destacar que va ser creat per un estudi molt petit no sé tant quantes persones eren però abans entre dues i cinc persones no abans de més de cinc persones i bé eh, el principal punt de diferència que té amb, amb Mario Bros que el joc que més l'ha influenciat i se veu molt clar és que aquí tu pots controlar els temps així, de forma relativa si no, no enrere molt de temps, però pot, pot tornar enrere en els temps. És a dir, doncs un pots a quarta dimensió. I després, una altra cosa que el fa un lloc amb molta entitat pròpia, és el seu disseny artístic. Té pantalles molt colorides i té una estètica molt més propera a sa il·lustració de, de llibres que no passa a un videolloc. Bé, a mecànica de lloc és molt, és molt senzilla. Hi ha 5 mons i el joc va de que tu has de recórrer aquests cinc mons recollint diferents peces de puzzle que per fer-ho de superar diverses plataformes i has de fer-vos després del de des seu protagonista que sentim de retrocedir especialment en els temps i bé alhora es d'anar eliminant anim uns enemits que són unes criatures que arament són molt semblats a les típiques setes dels Mario Bros uns enemits molt similars i bé, en quant a la història realment per jo almenys és el menys important, ja que és un lloc que bé que no ho he dit però ha estat elevadíssim, principalment per, per la seva mecànica jugable i per seu disseny. O sigui, ha estat un lloc que ha guanyat moltíssim de premis i que va ser molt ben rebut tant per el públic com per la crítica. Bé, si entrem un poc en la història, que es, podíem dir totes és un MacGuffin per fer de jugar, però també està molt inspirat en Super Mario, que Super Mario, com som sempre, comencen que eh, segresten a Peca i la princesa i Mario va pel món intentant rescatar-la i aquí és un poc igual, escantim com a torna a raó en la seva parella acaba amb aquesta que ja no se poden reconciliar i tal cosa que és molt dura perquè ell pot retrocedir parcialment en els o no lo suficient com per arribar a solucionar aquesta raó no? i just quan estan així un... Una criatura malvada pues, també s'agresta a la seva esperella. I ei, igual que Super Mario és se, héroe eh, que ha d'anar per diferents mons a rescatar-la. I per què no pot retrocedir i que no passi això? Això sí que realment no ho sé. Que no pot retrocedir perquè no arribi a estropear la parella. Culebron futurista. És Culebron, Culebron i bé, i també, ja per finalitzar perquè tampoc me'l vull estendre molt sí que és un lloc que recomano a tothom que el jugui perquè cal molt la pena doncs diré a quines plataformes estan disponibles, Pot jugar tant a Xbox 360 com a Playstation 3 i després eh, per Windows, per Mac i per Linux i bé, s'ha de dir que evidentment està només disponible en format digital no, no saben en físic, o sigui si tens Playstation has d'anar a Playstation Network si tens 6 bots, si tens 6 bots live i així amb, també amb es PCs, els tins, també és. I ara bé, ja xerraré d'un documental. Avui tenim un dia un poc xar-li brokers, tot s'ha de dir. Perquè és un documental també eh, creat per ell, que se diu How Video Games Change the World. És un documental bastant interessant, ja que fa un repàs cronològic dels 25 jocs que més impacte social han causat si no necessàriament els 25 millors videojocs de la història ja que això passaria molt subjectiu però si sí d'aquests 25 jocs que en certa manera han, favor, han, han, favor, han, bé, han donat transcendència en els videojocs la transcendència que té avui en dia ha, per exemple hi ha Spagman, Mario evidentment i molts altres tal de dir que tal vegada en el documental se pot dir que comet un pot de error o no això s'hauria de debatre que s'entren molt en llocs occidentals però també clar, s'ha de pensar que en Charlie Brooker pues, siguen britànic en una indústria britànica del videojot tan important pues, es barra un poc per a casa Home, també suposo que ho miren des d'una òptica occidental sí, sí, també, però bé, evidentment no falten les grans llocs orientals com puguin ser Zelda, ses Mario si Nintendo està molt present però sí que, que igual falta un pot de, de pas oriental. Clar, però aquestes són les que han marcat perquè en aquell moment arribaven perfectament a l'Occident i realment eren les que marcaven a, to, a tot el món. Sí, sí, no, està clar. Però està clar. altres jocs que només a Japó han triomfat i fora d'allà no. Sí, per mm. això t'he dit que igual, per si la gent que té una visió... Perquè en el món dels videojocs sempre ha estat un poc enfrentat entre l'Occidental i l'Oriental i jo orienta a gent que juga molt més a llocs occidentals i aquí hi ha gent que, es, que juga molt a llocs orientals i no li agrada l'occidental, dir que igual per ser gent que, que és molt orientalista amb aquest tema, doncs pues, pot criticar que està molt, que és massa occidental, igual és documental, cosa que jo de dir, no que no m'assembla malament és bastant lògic. Va, bastant lògic i que jo també defens també és, igual és que jo, també s'ha de dir com a jugador som més occidental juga poc a llocs orientals però bé Sí, com sigui, crec que el documental està bastant bé i el d'estat també per això perquè ajuda a fer-se, ser molt senzill i ajuda a fer-se una idea molt clara de com ha anat evolucionant el sector i de quines ha estat les seves grans fites i crec que és un documental molt recognizable tant per gent que ja coneix aquest sector com per gent que no el conegui i el vulgui com a conèixer perquè bé, després explicar en altres coses que no desvelaré que no tenen, tenen a veure amb el món dels videojocs pa també en, en qüestions socials que no són tant dels vidyollogs, però que estan influenciades per, per aquesta indústria. I bé, ja no no m'enredaré més en la seva vidyollogs i podem passar ja al cinema. Bé, la secció de cinema començarà en xerrant d'un documental que és que hauria, com sempre dic és el que hauria d'haver guanyat l'Òscar el millor documental, The Act of Killing A bé, a pesar de la música bon rotllera que sentiu que està estreta del documental no s'aconeix per la nostra es dediques a un documental duríssim dirigit per Joshua H Hoppenheimer i Christian Thiem que ens mostra a través del suït dels assassins i amb un estil molt peculiar com a Indonèsia després de, del cot militar del 65 es va cometre un genocidi que entre la població que o bé era comunista o bé era presumptament comunista evidentment tampoc quan pillaven algú no se feia un judici i tampoc ho imaginava molt prop per demostrar si era comunista o no sinó que anaven allà a les brigades de l'amor mort i, bueno, feien el que havien de fer, o el que consideraven que havien de fer. Eh, la mètode documental es en passa a forma de contar, ja que són els propis criminals que volen fer una pel·lícula recreant ells com mataven als comunistes, com els sapillaven com els se torturaven, i t'ho expliquen, però amb alegria, no, així, no, no amb vergonya, no és una que diguin estic arrepentint, sinó que això ho compte, com mira que bé que ho feia. Però ja una pregunta, això sí. és real? És a dir, són entrevistes reals de gent... Són entrevistes reals eh, a membres de les brigades de la mort. Que gaudeixen de total impunitat. Que gaudeixen i plus... de total impunitat. De fet, eh, un dels cabecilles diu: "Ojalá, eh, gràcies a aquest documental maduguin en el Tribunal Internacional de l'Aja perquè seria una publicitat perfecta. No? Si ells no estan perdes arrepentits, que se mostren orgullosos. i ha indonès, seient no envergonya de de fet ells surten cabana una televisió eh, local o nacional no sé a presentars el que estan fent, la seva pel·lícula i tal i es publica els aplaudeix i la bueno, presentadora també es, els rapen tots els vam A Indonésia no és una que s'amagui el que va passar Home, A Indonésia uh, últimament ha estat notícia també per les brigades que anaven més ja no d'assassins mm -hmm. però sí de policies que anaven a reprimir tota aquesta gent que mm -hmm. no estava... Sí, perquè ara són islàmics allà i anaven a perseguir totes les conductes que anaven contra la moral islàmica i, i bé, són unes coses incomprensibles, saps? Com entrar en un concert i pillar tots els punkis i rapar-los sí, i dur-los però... a camps de reducament i, i pegar-los, de tot. De ja t'he dic, sí, perquè quan veus aquest documentat no sorprèn perquè, de els propis assassins surten mirant de càmera tan tranquils i dient... Saps? bé hi ha un que, que en el final com mostra com a arrepentiment, que no sap ben bé si és fingit o no però el mostra, però altretres no. hi ha un cas sur de càmera di que si ell fos ara haugués de tornar a feu to no ria fet exactament igual. O que Si ara que tornés inega de fosse comunistes que hi fesin fossa ja aquest don ara ho, -ho feu ho faria. Ja dir no hi ha arrepentiment, i per això és molt dur. Final altra cosa que també mosts documental és un poc això. Uh, com és el uh, que deien a Hannah la de banalització del mal, no? Uh -huh. Ja que tu veus aquests personatges que són patètics, tenen una vida patètica, eh, un que és com un transsexual que s'opera ja per, per un videoclip vestit de dona, un encià que està allà amb els que és un poc escabecilla aquest desgrup, que diu l'Ossalla ja que està allà amb els que... Són personatges tot bastant patètics, tenen eh, unes vides bastant miserables i tu si els abeixis i no fossin uns criminals com són, Serien hasta entrañables, ja, farien penita. Tens, mm. que vam, eh, que són estar tierno. Aquela tu tu pensant en tot que han fet i dius, "Uf, com pot una persona arribar a aquest punt, saps?" I és un real que se fa molt dur per això, a part de que té, per estil que té de estil Cateto Contaro, que és molt rompedor, saps, i és, és molt impactant perquè no és típic documental de anar a xerrar com seguien els comunistes, Anàvem entrevistant els comunistes i que ens comptin les barbaridats, sinó que no ah. ho fan ells. I després, mentre estan gravant la pel·lícula, també és molt dur, que per una escena, no? Ells volen reglar com cremaven els poblats, no? I diuen, doncs pues què fèiem? Anem un poblat i el cremant de veres. m'encanta que primer intenten, com a fer els bons, si els cremant de veres amb les dones i els nens de dins, però no vol relleu, no? però després, de davant dels seus, se vol fer duros cada dia diu, no, no, però sou semes cruels, saps? És un punt de, que dius, fins a quin punt real, fins a quin punt estàs generant? Perquè primer diu, no sigueu massa cruels, després diu, saps, sigueu super cruels? És un poc això, saps? que és un documental duríssim. I després, el que també m'ha agradat molt, és com gràcies, que també s'ha demostrat com gràcies al cinema, un criminal d'aquest tipus sense, sense escrúpols pot arribar a sentir el que sentien les sevess víctimes, ja que hi ha una escena que volan recrear com s'end duien en, en el seu i com torturaven els comunistes. No? I diuen ho pues, bueno, fent noaltres, es quebe filla és comunista i té les metdes les brigades, ven que t'inter interrogant i tractaven amb una palla faciment a clar, però no li fan ni la meitat de, lo, de lo que li feies comista perquè ni tan sol li peguen de vora, ho li fan sentir sap por. Se sa po que tenies comes quan es ten elant de dinar a morir. I quan acaba, ell sortirranta càmera, ja repentint que' plorant i diu: "sò és elò que sentien les meves víctimes. Si també mot em que té el cinema per, per ficar-nos les emocions de les altres persones i bé, fins aquí arriba la meva reflexió d'aquest documental, no sé si voleu afegir alguna cosa, que no l'heu vist del que vos he contat que jo crec que no el miraré no m'ho no heu vist traumatitzat ja. no, m'he si, quedat igual eh? si, si el mirat et s'ha de mirar en calma i perquè te pot tornar bo, perquè es, es, es, es sents una impotència i unes rabies, sobretot això la se televisió ja m'ha marcat molt perquè van a una televisió i gent ni els seguts gènere, que els estan tots allà drets aplaudint quan s'hi si posin herois nacionals. És com si els SS els evitores per el És algo cosa sí, és que directament he, he pensat en, en els nazis. Eh? Sí, sí, que... Quan, quan t'explicaves això, m'ha vingut com si ara mateix surtis, surtis gent de la SS i comença a dir sí, sí és que mm, és aquest sí, rotllo és, com, sí, ja és tal qual de fet eh, el professor com mos va presentar perquè vam veure classe va fer aquesta mateixa comparativa les va ser com si els nens a guerra i ells, ara aniguessin per les televisions les escoles i tal explicant però nosaltres en els agafàvem i els hi fèiem això i la gent t'aplaudís i digués però, bueno, bro, però quin, quin, quin lujo de gent quin tio més simpàtic saps? perquè a mi és un poc amb aquest rotllo sempre, tio, saps, que, que, que agradable xata. molt dur molt dur Pues bé, ara xerrerem d'alguna cosa menys dur com es de Amazing Spider-Man 2 <ríe> Bé, com veus tenim un canvi important passant de pel·lícula dura, dura i d'aquestes que fan reflexionar en el blockbuster para de la semana de Amazing Sp Sp Spider-Man 2 Di uh, película dirigida por Mark Webb T que ha dirigido las películas que han podido ser 500 días juntos o sea primera parte de Amazing Spider-Man y bueno, que esta segunda parte se ha de decir que sin a estar brillant, pues mejora y molt la primera parte cosa que por otra parte tampoco era muy complicada ya que el listor está bastante bajo uh, bueno que destacar sa pel·lícula pues per començar els protagonistes. protagonista diu Garfield que sense arribar sa, sa superheroi més carismàtic que, que, que heu vist en pantalla, sinó cap dubte pues es molt millor que sa Spider-Man que, que interpretaven Tobey Maguire i a més també s'ha dit que està molt millor que la primera part de Magic Spider-Man on feia bastanta ràbia també en quant en els sectors Després pues destacaria en Jamie Foxx, que té un paper bastant destacat. Coneixeu d'altres pel·lis com en Django, per exemple, d'en Tarantino. I després també en Maston, el lota de, de Spider-Man, que té possiblement el paper més interessant de la pel·lícula. Quasi eclipsant per moments en Spider-Man, però clarament està molt bé. Què diria de la pel·lícula, doncs? Pues? realment és una successió molt ben elaborada però una successió de xorrades al cap i la fi. té dos enemics la pel·lícula cap dels dos gaire carismàtics en uh, Jamie Foxx que fa de l'etro pues sí que és, és carismàtic el seu paper perquè ell ho fa bé però realment tu veus que que ets enemics és una broma perquè uh, et dura res se'l se carrega en, en res d'especial duent de verdes que surt al final, queda com obert i, i ja està. Com s'altre, no? A... Sí, és, sí, és un final molt obert que ja t'adona per a sota sepa. Ara, el que... És que, clar, no, no vull fer spoiler, perquè, evidentment, és una pel·li molt recent i que... Jo, a pesar de tot, la recoman que s'ha de veure, s'ha de, pues, de dir que té un final molt dur i molt impactant, eh? Ja dels més inventats que, que, que he vist últimament en el cine de fet quan vaig sortir a la sala he de dir que ja l'he vist dos pits en el cine perquè basta, vaig anar un dia vaig inventar i d'això em vaig a tornar a veure sí, sí perquè al final és brutal quin gran emoció i ja dic això que sa pel·li no m'ha encantat de fet considero una pel·li bastant del monton eh? lo puto normal dic, si dic... no és lo pitjor que he vist ni molt menos però tampoc és de lo millor si és, és que la veritat tampoc no me mata a veure... jo sé primera troc que és una verració i sí. pas de veure sí, cap no, més sa primera de sa ta... és de lo pitjor que he vist és lo que has dit tu que fa com a rabi no? sí però aquesta, pues mira millora moltíssim a primera no estan en nivell de, de sa trilogia de sa trilogia anterior però bueno, que, que és una pel·li d'Speederman convincet o sense sea, destacar res, però que està bé dir que és final, jo només per final recomano anar a veure la pel·lícula és un final que ja t'he dit, pot agradar o no te pot salvar la sa pel·lícula no perquè a gent que inclut li fa més ràbia que el final i en part ho compartes però dir que és un final molt, molt dur el final sí que és dur costa fos és en plan, a més que m'ho salguen això a la tercera i bé, ara ja no faré tampoc més... És que si no acabaré fent un spoiler, i continuaran de Amazing Spider-Man. Així que passaré a la següent pel·li que tenim, que et sap de Noé. Bueno, amb uh, Noé tenim una interpretació, o una adaptació o interpretació bastant lliure de la història bíblica de, de Noé que és una pel·lícula que personalment no m'ha agradat gaire, la considerava bastant fluixeta. De fet, crec que de les estres que comenten et sapig jo. Eh, perquè, bé, principalment tinc un problema amb aquesta pel·lícula i és que està intenta ser moltes coses alhora, intenta ser una història d'amor, intentes un drama familiar, intenta ser una pel·lícula de guerra, per moments sembla que és un poc El senyor dels anillos, és que al final... Sí, sí, és vera, intenta ser moltes coses, però al final no destaca en cap. Ni és una bona història d'amor, ni és un bon drama familiar, ni és una bona pel·lícula de guerra. Tots els apartats té qualque moment puntual que dius, sí, està bé, però no és bon res, realment. I jo crec que al final l'únic que fa, sí. no vas ser centrat en un gènere concret, però jo, sí. perquè sí, és sí. marellar espectador. perquè és vera, jo, jo? Uh, és que ho podem fer... Jo me n'anava quedant dormint a sa sala, perquè és que m'on estia cansat i la pel·lícula m'ho ha pres, I un trunyo, s'arrancla, i me despertava. I ara jo havia canviat completament. Havia passat d'una cursil·lada d'història i d'amor a de repente un drama familiar, de repente hi havia una detalla allà que no sabia molt bé que venia. de repente ja estiguem dins la barca i, i... O sigui, ja vaig acabar molt meravellant. Ja. Jo, d'aquesta pel·lícula, la més destacaria eh, dues coses una altra vegada tornem a dos actors un és protagonista, Russell Crowe que és de la millor de sa pel·li i l'altre sí. claríssimament Emma Watson, com, com sempre sí, en en en Emma Watson ser. crec que és de ser millors actrius actualment i sempre que sortia ja una pel·lícula que és una valència de, de de una part de qualitat tindrà perquè les de les pel·lícules més proses com puguis ar aquesta mateixa perquè la millora. ara que comentes n'anem a Watson uh, farà una pel·lícula en el 2015 amb, en... amb en... com se n'ha? <laughs> ah, m'he quedat en blanc se, se n'ha en en director espanyol Named Návar ara ¿Name ah, no m'ha sortit Named Návar farà una pel·lícula i crec que la, la protagonitzarà jo ja, ja m'han comprat eh? jo també ja vaig dir, ostres, Amen Avar i Emma Watson, molt bona combinació sí, per, bé, per cert, ara que tenen directors que no ho he dit, eh, no ho he estat dirigit d'Alen Aronofsky que ha dirigit altres pel·lícules quan puguis Cisme Negro El luchador, La fuente de la vida o Requiem Fora Dream que crec que qualsevol d'aquestes és millor que, que no és sobretot Cisme Negro o Requiem Fora Dream que tenen bastant millor bé que no és eh? aquí se li anat un pot de ser más i en part em fa ràbia, perquè quan veig la pel·lícula tot i que ja he dit que jo en moments me quedava dormit i tal a la sala tu vols que en el fondo no hi ha mal material així que se podria haver fet una pel·lícula bastant millor del que en el final ha estat per tant no és, no és com Oblivion que Oblivion era una mala pel·lícula però ni t'enfades te estava igual perquè tot és basura aquí pues, fa un pot de pena que dius pues, podria haver estat alguna millor i bé, ara ja deixarem la secció de, de cinema i passarem a esports doncs bé, a la secció de recordarem que aquest cap de setmana tenim play-off de futbol americà Destacant l'enfrontament que tindrà Palma a Som Moix el Mallorca Voltrós davant el Gijón Mariners a les 12 del matí el Mallorca s'enfronta a un partit bastant complicat però que simplement és a un partit per tant que, que a més juguen aquí que si passes ja, ja seran a semifinals que possiblement se juguin a, a Palma també cal destacar els altres partits que tindrem eh, el mateix diumenge que són eh, la Rozas Black Demon davant el Barcelona Buffals, Camioneros Coslada amb el Murcia Cobras, Reus Imperials eh, Barberà Rookies i a part se jugaran eh, els partits de playoff de descents eh, a la sèrie C que se farà l'any que ve, que serà la novetat de la temporada pròxima i els partits que, que hi haurà seran Saragossa Hornets, eh, Alicante Sharks, Cantabria Bisons i Circle Risers. Aquests aquest play seran anada i tornada, un sol partit, per tant, és qui, qui perdi, els dos, dos baixaran. I l'any que ve, així serà, se compondrà aquesta sèrie C per aquests dos equips, més eh, es, els equips que seran una Normalment ara és que s'unien a la sèrie B, per tant cada any era un, una sèrie B molt diferent, no? No seguia una, una, una línia i eh, suposo que volen fer això, no? que ara tingui més, més, més com dir normal, no? És a dir, seguir una línia de, de, de, com tots els esports, no? Clar. Bé, i això, convidar-vos a que aneu diumenge a les 12 a veure aquest partit i, eh, bé, eh, crec que serà un bon espectacle eh, si vos agrada la gent que li agrada, sobretot el futbol americà encara que no sigui un estadi eh, per que convidi a anar-hi crec que l'espectacleixerà Des d'aquí hauran de donar suport als voltors a menys i aconsegueixen a als semifinals i bé, no s'ha d'enxerar de futbol, però tenim una notícia de fa molt poc minuts, que crec que val la pena comentar, i és que, es que va ser entrenador del Barcelona, Tito Vilanova, acaba de, de morir, sí? sí, fa poc minuts, i per tant, d'aquí, lamentar-ho. I una abraçada a aquesta família. Bé, justament eh, m'ha acabat amb una mala notícia. Justament, sí. Però és hora del bambol de la setmana, que com que no hi ha Marc, està eh, l'altra Marc, en Marc a dir jo, i intentarem m'omplir aquest amb una perla d'aquestes que ens deixen tan gent així amb responsabilitats públiques, en aquest cas no és cap polític, sinó una senyora que és presidenta del círculo d'empresaris, de Mònica d'Oriol uh -huh, que sí. bueno, ha fet unes declaracions bastant incendres no sé si les tenim per aquí perquè les pagueu escoltar doncs sí, mira eh, podem escoltar directament el que va dir eh, d'una notícia que ja titulen un milió de xicos que no sirven per a nada la construcció se llevó a muchísimos xicos que los saco del Col·legi de la Formació Professional, perquè sin terminarla eso se salieron del colegio, cualificación cero porque en la construcción ganaban mil euros, o 1500 y eran el rey del mambo el viernes y el sábado no sus amigos en el cole sin un puñetero duro y ellos hoy llegaban los viernes y invitaban a todas las niñas ¿qué hacemos con esa gente? cero cualificación tenemos un millón de personas así que no tienen formación ninguna y un salario mínimo que te obliga a pagarles aunque no valgan para nada un dinero que no producen entonces lo primero que tenemos es ¿quién? A, tra a, a, a gente diferente trato diferent. tu no puedes homogeneitzar. un equi mercado cua, no no, no. bé aquesta dona s'està referint a aquesta generació que, vare, que van entrar a construcció però ja se refereix a ells amb un to super despectiu com mm. quasi com si els tingués ràbia personal que no sirven para nada, no sirven o para o nada i que se feien els guais a divendres perquè tenien pasta per convidar les xavales m'agrada que aquesta dona Ah, borsa m'ha llegepat per algunes coses, per altres no, perquè per començar xerra de aquí aquesta delegació no prova. Tens tot lo que diu xerra de subscriptió de, de desempleo espanyols com els millors del món, que per començar no és vera, perquè uh, a qualsevol país europeu els ten tenen igual o millors que els nostres. Però per lo que ella no comenta és que ha un mínim espanyol el més baix de tota Europa l' més supera a, a Portugal i a Grècia ja estàs d'Irlanda superior al el nostre. Mm -hmm i per tant, una bueno, ve, si vols ser europea pues, sigo, però sigo per tot, no només pel que t'aconegui, saps? I van ser medicina jo liberal però jo liberal pel que jo vull, saps? Sí, sí, a més també és important destacar que la Mònica d'Oriol és propietària o bé, o és part del propietari de sempre de seguretat que duia en Madrid Arena aquell atreller sí, que va ballar que se van saltar per fora totes els lleis, és a dir, no? Una senyora que és responsable de la gestió d'aquesta empresa de seguretat, és a dir que té un, punto, un greu car de negligència negligèncias el seu currículum i va donar lliçons. Allla pa, no passa res perquè ja està porta amb un l humano i lo divino. O sigui que, no, no, cap problema. Mm. I també critic el parasitisme dels de sindicats. No, que, i dels treballadors i de sí, eh, tots els treballadors que és com, si, com el senyor Barnes que diu, i les tens que pagar i te xupen el diner, no és com donar-li no la volta plus valia. plusvalia també m'encanta que xerra dels de treballadors que xupen el diner que igual n'hi ha no tothom ha sonrat però no xerra dels empresaris que xupen del bote, dels polítics que xupen del bote. que jo no sé que és més greu que un aturat xupi 400 a l'altre d'estat que un empresari s'embutja aquí 4 milions d'estats. Jo crec que per ella està bastant la clar. Sí, sí, sí, però clar, aquesta xifra, no sé, són bastant diferents. Fin, I després, cosa, també curiós és que hi ha xerres dels de que no tenen formació, que vale, és una que s'ha de posar remei, tot i que tots, tots els, no els països del món tenen treballadors sense formació, però no xerres dels empresaris espanyols no tenen formació, quan de fet un informe bastant recent de la Unió Europea deia que els empresaris espanyols eren els que tenien pitjor formació de tot Europa que la majoria de grans empresaris espanyols no tenen pràcticament cap tipus de qualificació entonen el 60% dels empresaris espanyols tenen el batxiller i després ja empresaris espanyols que tenen títol universitari és un drama crec que era un 20% o una minoria sí, sí. és patètica i per tant, bueno, si vols que treballadors que tinguin formats, comença tu per demanar també empresaris més formats que és que molts d empresaris d'aquests realment surten d'una casta dominats com diguéssim, es fica, hereda una empresa i no té per què tenir cap qualitat ni sabre d'una empresa per res però bé, com que ja és part d'empresaris, de, se suposa que n'ha de sabre per coelts, no? És claro. un poc aquesta manera de veure com, com si un empresari ja de per si fos una persona superior en el treballador, no? a vegades molt d'empresaris eh, la caguen a més no poden la, però tenen sang azul i per tant no passa sí, res. és com una espècie d'aristocràcia no? sí, tant també és graciós veure a Twitter com no sempre les polèmiques venen acompanyades d'humor mm. i per exemple hi havia una un imatge que surt un, un senyor així que l'immigrant se nota Eh, que estàs tirat d'una construcció però com si, un, com si fes d'andami no? per, per un altre que està allà eh, posant totxos i diu tu aguanta que igual mañana te hacen un contrato de dos horas saps? un poc claro. Per què rotllo ella diu que se s'ha d'espavilar i que s'ha d'acostumar a tenir contractes curts perquè no valen, no valen per res els treballadors. No, és evident, com, com que ja té el seu contracte assegurat, els altres s'acostumïn pues, a no tenir-lo. M'agrada mm. la seva medicina. El dia que se l'expliqués a ella, pues, jo et tallo que l'expliquessin els altres. Exacte. Bé, doncs, anem acomiadant aquest programa. Sí, pues, deixem amb una cançó molt bona que que aquí som tots molt fans i que avui, a part de tots els nostres agents evidentment, pues, la volem dedicar a en Marc, no ha pogut estar aquí amb nosaltres sí, des de l'altre punt de <laughs> estar a Tailandia i des d'aquí de a Mallorca fins a Tailandia t'enviem molt de Kisses, Kisses, Kisses, kisses. kisses. En Josmar